מזמור ס"ה למנצח מזמור לדוד שיר. לך דומיה תהילה אלוהים בציון ולך ישולם נדר. שומח. מכין הרים בכוחו נעזר בגבורה משביח שעון ימים שעון גן להם והמון לאומים. ויראו יושבי כצוות מאותותיך